Читайте резолюцію. За резолюцію проголосували і, розкурюючи цигарки, почали розходитися. Резолюція ні до чого не зобов'язувала, незважаючи на заклики промовців. Микола пише протоколи, ці приймають резолюцію. Я постановив собі не вв'язуватися у ці приведії. Мені, можливо, важче, ніж будь-кому з цих людей. Але я нічого не бачу попереду і не хочу виставляти на оглядини свою біду. До того ж, рефлексії – погана зброя. Це не зброя приречених. А може ні? Може я погано бачу? – питав я себе, плетучись за Олексою і Павлом. Людям, які погано бачать, сучасність здається неосяжною. Е, ні синітниці. Хочеш, щоб тебе знали – нападай. Так і роблять ці хлопці». А від того, що за межами Галичини будуть знати десяток другий відчайдушних молодців, які ризикують собою, нічого не вирішиться. Коли йдеш угору, треба розраховувати сили. І все-таки мене роз'їдали сумніви. Чого хлопці поопускали голови? Звернувся я до Ганиша і Чорноти. Мене підмивало виправдатися перед ними. Нема паскуднішого. Дитинство своє згадуємо буркнув Павло. Вони вважали, що зроблено бозна яку велику справу. «Ти додому?» – запитав Олекса. «Нам ще одна зустріч усміхається». Вони звернули в провулок. Вони просто відокремилися і тепер обговорюють мене. У колобродах оце слово вкладають негативний зміст. Воно означає «пліткують». «Кидають собі під ноги все, що ти маєш і чим живеш». Вони відокремилися, щоб відокремити мене від Галичини. Але і я дурний, сказав би що стомився. Ні, моя поступливість завжди доводить до непорозумінь. Спершу я подаю людям надію, а тоді підбирається така ситуація, що я мушу їх розчарувати. Я вважаю за краще помилятися сам, ніж з мудрецями і цілим світом. Написав би в наші дні один француз Бізи з ним нехай відокремлюються. Крім них є ще логіка життя. Я помітив, що йдучи мимо віконця у нашому льоху, вона уповільнює крок. Так було щоранку. Ми виходили один за одним через 3-4 хвилини і старалися одразу загубитися в ярмарковому натовпі. Я завжди чекав під ратушею Миколу. Він мене відпроваджував за місто цей час вона випливала за рогу чорної кам'яниці і йшла попри мури. Вона йшла легко, плавно, трішки випнувши груди під льняною, вишиваною блузкою, ледь нахиливши на бік голову. Пшеничного кольору довго підстрижене волосся спадало на ліву щоку. В неї були високі пружні ноги, чітко окреслена талія і м'які круглі плечі. Лице було бліде. Брови настільки чорні, що виникав сумнів, чи їх не торкався вугіль. Очі волошкові. У її ході, поставив голови і в тому, що вона щодня виходила однаково задягнена, з одним і тим же виразом обличчя, і нарешті в одному тому, що вона кожного разу сповільнювала ходу біля нашого віконця, було щось таємниче. Якось я показав на неї Олексі. Нічого надзвичайного, крізь зуби, процідив художник. Мені захотілося щось розвідати про неї. Я згадав одну ще гімназийну дискусію про якусь, уже забув яку, повістину. Перспективний українець після довгих пошуків національного ідеалу закохався в хутірну дівицю, одружився і почав господарювати. Гімназисти змішали автора книжки з болотом. Хіба мав право українець одружуватися? В дійсності так воно здебільшого і бувало. І ті гімназисти-голосисті врешт-решт поженилися і розводять діток. Але в літературі бронь Божа про це згадувати. Хіба я, українець, можу дозволити собі йти слідом за якоюсь незнайомкою і милуватися її станом? Було якесь релігійне свято. Я допоміг Олексі винести оберемки хрестів під ратушу. Захопився, розхвильовуючи крам і прогави, коли вона виходила. Я побачив її вже біля віконця. Вона стояла на тротуарі і дивилася повз мене,